Nyt lauantaina kulttuuritalolla ensimmäistä kertaa Suomessa maailman kuulu kirjailija Vladimir Megre. Eläköön luovuus tapahtumassa mukana myös yksi maailman arvostetuimpia digeridu muusikoita Dubravka Liput tapahtumaan hintaan 45 euroa. Radio Helsingin yritysystävä painotalo Pintek tukeutuu markkinoille monipuolisimpaan painotekniikkaan. Korkean laadun takaamiseksi Painetua sanaa takana jo yli 20 vuotta. www.paintek.fi. Painetaan koolla. Kuuntele ystävää. Radio Helsinki. Alkanut. Tämä, tämä julkispaskis. Te voitte laittaa Satboksin viestejä joistakin julkisista, joita te olette ponganut joskus, johon olette törmänneet tai jotakin muuta juoruiluun, mitä asia liittyy. Ja tänään soitetaan julkisia julkismuusikia. Sellaista musiikkia siis, joka, jotka tota noin, ovat olleet julkisia ja sitten tehneet levyn tai sitten ovat äh, muusikkoja mutta tai jonkin sortin artisteja. Mutta ovat sitten ulkomusiikillisista temppauksistaan tunnetumpia kuin itse musiikistaan. Ja tässä on tietenkin Linda Lampeenius. Ja ohjelma on Pascalista, jos joku huomannut. Ja tässä on tota... Hei! Hei pralla keikkike! Tässä on tyypillinen persu. On nimi on Man I feel like a woman <tos> Sitten kittelit jo hiiten, lasketaava hiite, kortsarit lasketa jo meille viinutuutta. On hauska tässä olla nainen. Mä saan olla nainen Mä oon nähnyt kerran Tommi Läntisen Kahvilan Ruoholahden kauppakeskuksesta Wow! Nostaas ylös! Noin Ja seuraavaksi Mikko Leppilampi Ja lapsuuden usko Tirkku ja tänään nostan ylös lähtöksen loppuun, kun Päivi Räsinen kokee ylösnousemuksen, ylös kun lopetaan sateenkaiden tuolla puolella. Tämä on viimeinen perjantai, kun Päivi Räsänen on hiihvuleiden puheenjohtajana. Kerran uskolapsuuden, sulla oli sunoinen Kätesi sarukoksen, rukoukseen, viitit aina. Tervolle luojani, armias ole suojani. näin sä rukoilit, niin turvallisna vain. Siessä ja joku kojo on pitänyt koiraa sylissä, mun koiraa sylissä, taksi takapenkillä kerran, Raisa. Mitä silloin oikein tapahtui? Mitä sä, mitä sä teit kojon kanssa taksissa? Uu! Uhuh, juonoja! Mä ajattelin kertoa, kun mä Tauski-pelto, niin mun kesä kuuluu. kaikista julkista kysytään, että mitä sun kesään kuuluu. Mä paljastan, mitä mun kesään kuuluu. Mä oon nyt vähän Tauski-henkessä. Saiketkin on Paskalistan Facebookissa oli kovasti tullut toiveita ennen lähetystä. Ja Teuvo Lomania on toivottu. Mut mä nyt ei teille Teuvo lomani helsinki -Siti poita vaan. Mennään, mennään tuota ihan alkuun. Koska on tehty, tämä on vuonna 2000. Ja tämän, tämän, tämän, tässä ei ole Teuvo Loman, vaan pelkkä Loman. Tämä siis teukka ilman Teuvoa ja kopakapainan yö. helvetti si helvetti helvetti. Onko tänne ollut väärin? Pitää vittua. Anteeksi nyt saatana. Väärä levy tuolla sisällä, no ei sitten soiteta. Helvetin hyvin menee. lapsena. Olet äidin helmassa, äiti lauloi sulhemasta tai. No, lisää tylsää musiikkia. Tässä on Ron Moos, eli tämä Kaunareiden ritke Ja itse Uisi. Teukka perkele. So easy because i let you go. But there'd be a yeah, varoitan, tässä vaiheessa on tulossa Jos ajatellaan levyä, missä millä ihm tota, no, ihmiset ovat julkiksi eikä ole tulleet no, niin tunnetuksi musiikin tekemisissä. Tässä on hullut mielenterveyden puolesta. Tässä on Arvi Lind. Jörn Donneret, Maria Kutsen, Iina Kimpassa. Simo Frangen, Jaana Pelkonen, Joonas Hytönen, Heikka Hyppönen ja Mette Vannonen. Ruupen Stiller, Pertti Salovaara, Anna-Leena Härkönen ja Mikabisi, Jari Sarasvuo. Nostaisi ylös! On vahvan murtumispisteen anatomia! Tämä on pelottavaa varmastikin. Oli Jartsa, anna tulla! Tämä kerron kohta, mitä mun kesään kuuluu. Neljältä aamuyöllä vastapäisen kerrostalon seinässä palaa valoja keittiöiden ikkunoissa. Miksi eivät ne perkeleet nuku ja anna töitään murehtivan valvoa rauhassa? Heren, Puoli kuudelta ta. ne valot sammuttaa kuin ilkkuakseen töihin valmistamme. Joo, ja sitten tietenkin kaiken maailman näyttelyiden tekemät, varsinkin noin putoussähtien levyt, niin ne, nehän on tietenkin kulut sarjaan, että, että, että julkiset tekevät levyjä. Nyt tulee mielenvinkainen 5! Yksi sitä osastoa. Ja aika monesti on Akuhirviniemi Aku ollut löypäissä seksi hahmo kilpailusta. Telkaaris ja Turus olen kolmanneksi hauskin jälkeen pian ja Gary Jetron, sekä tausta. Itse ne on kanssa koko ruoletunnettuja. Taumatilla ja tepolla on suuren illuja. et Nylonbeetin erinä avas mulle kerran asematunnelin edesmenen Närkioskin Restin Rest Peace oven vuonna 2000 Maverik on laittu Wow Maitavaa Sauli Niinistö tuli vastaan Sean Stokkala. ei kiinnosta näästi laittoi Joo. Mä oon ollut joskus äh, samassa lentävässä koneessa Sauli Niinistön kanssa kun hän oli joku Euroopan bankkiiri Joku blä blä, blä. Joskus ne vaihteessa luvun loppupuolella muista sen. Oho, näin Tommi Läntisen ison omenan Prismassa, vaikutti vittomaiselta <lacht> G-Flow alko olen, olen ollut kaapella samassa hississä Uniklubin ja Vappu Pimien kanssa Pirtolaittoja kahviossa, saman aikaan Veskulla Oirin kanssa Juu, mahtavaa, jollei tolla sanaista ei sitten niin millään. Maailman läntisin Tommi kysyi le levyä kaupastaan, ei ollut, ihan totta On nummelinit, koivut ja on hunajaista hoki. He katsoamossa kannustetaan ressu sekä kaki. Ressu on niin lyhyt, sit näkyy vaan päälaki. Näitä saa kyllä käystä heimuttaa. Sauli Liinistö ja Jenni näytti pääsiäisen alla ostamassa suklaata stokkalla. Huhu, stop the press! Nommelassa DJ Pirtulaitto Nommelassa baarissa Jasper Pääkkösen on nähnyt ja Juha Veijosen, Markus Mar Mar Mar Selinin ja Aleksi Mäkelän kanssa. Okei, Selin tikkali, hänen karaokeversiosta. artisti ei olisi tullut kuuluisaksi aikoinaan. Eli olisi well. TVO-sarja ollut olemassa. Puoka muistaa vielä älmäk fiilit. Ta on sepparin. Hey, isa, reuisa, reuita tana, Ja mitäs vielä isojilla laittoi viestin, että Sauli Niinistö heitti meijät Volvolla ryyppää Salon keskustaa pari kertaa. Oho. Mariska oli reinoissa monoreerin keikalla. Hänestä ei ole mitään paskaa taaskaan, okei. Okay. Teräsbetonen J. Ahola on ollut meillä leikkimässä joskus pienenä. Niikki laittoi viestin. J. J. Viestin. on Portsalina heittänyt kapasiteetin unikin ulos tästä Pipefestilla. Hyvä! Tuli Lenkillä vastaan. Seura-sarassa About 7.5. Hymyiliä, moikkas. Olen ollut pöytäseuraa Tukholmasta palaavan kätisen Tuksun kanssa. Vau! Wow! Monen nyt on Leila Keit ihan, ihan pelti kiinni tuolla, tuolla tota, siis minä henkilökohtaisesti Ari Peltonen, tota, Ari, Ari ta, Tauski Peltonen tuolla, tuolla, tuolla, tuolla Helsingin Vantaleetukentällä. Minä, minä henkilökohtaisesti, minä, Aa, täällä näin Niin mä oon ilmeisesti nähnyt ton Bonon Dublinissa Mä katsoin, että kyllä on Bonon näköinen tyyppi Ja kaikki käytyvät katsomaan, että kyllä on Bonon näköinen tyyppi Mutta mä ajattelin, se on niin lyhyt, ei Bono Mutta kuulemma Bono on lyhyt, koska se oli Dublinissa, se näytti Bonolta Ja se, ihmiset käyttäytyivät kuitenkin paikassa, koska se oli Bono Niin kai se siis oli Bono Mutta niin, oli tää, tää, tää, tää Ysäri-festivaali Ysäri festivaali niin siellä oli ainakin viime vuonna kättä teesintyvässä, muistaakseni se oli tänäkin vuonna. Ja Tauski, Tauski lauttaa nyt, että tietysti cat kätkättiä tässä soimaan. Tämä Tauski, Tauski, Tauski! Bye-bye, Tauski, Tauski, goodbye! Ja tietysti oli näin Länän treeniksen pihala ja moikattiin. Se oli ihanaa, juusto! Laittoi hyvää, hyvä juusto! Yönä, viime viikolla on nähty Andy Makko ja Angela kioski terassilla. Andy on ponkattu jollakin terassilla. Hämästyttävää. Onnen susta löytyneen. Sua rakastin, muut unohdin. Sinut tahdoin omakseen. Kun oli aikaisemmin, aikoina punavuodessa oli ihan alkuun HESA-radio, niin, niin, niin, niin ei ole koskaan käynyt missään baarissa siinä, niin, mutta kerran, että mennäänpä lähetyksen jälkeen kerrankin yhdelle. Ja kuka siellä nyt olikaan? Andy Makkoi! Ja Juha Reini. Mikä tuli viesti Raisa, Toni Montana on juottanut mun kissalle tuttipullosta maitoa. Wow! Kissaparka! Se mun serkku asui pienenä Twist Twist Herkinharjussa naapurissa posalaittaa laittaa viestiä. Toivotaan Paska musiikkia. Se ei bändin ainakaan musiikillisista saavutuksista ole kuuluisa. Ei oo, se ei kuulu mistään kuuluisa, mutta ei oikein tässä nyt pysty jostain sitä soittamaan. Mielelläni kyllä muuten, mutta tai se kuuluisi tähän ohjelmaan, mutta ei, ei omia voi. Nyt oli tallinnassa Austalilla, melkein siis olen, kunin, olen kuninkaallinen itsekin Larstoi jo. Mä näin sami hyypiä, muutama pari vuotta sitten me oltiin merkitä itseä aikaa. Tämä on siis meikalaisen ar arskan kommentti. Tai siis tauskin. Näin kerran Dingo, Pertti Noimani Mannerheimin tiellä otti viestin osoitti sitä sille Kato Dingo, tämän jälkeen hän alkoi kävellä minun ystäväni kohti uhkaavasti. <laughs> Joku nainen, talutti Dingo pois siitä tilanteesta. Kiitos hänelle kyllä kuumotti Ja nyt minä, Tauski tässä kerron. Mun on hienoja kokemuksia, koska ne ollut vaan haastattelut suoraan lähetyksen Janina Frostelia, jos muistatte tämän erittäin. Kuuman Mimmin 91-luvulta, niin hän tuntuu tisissä kiinni mun kyynärpäähän. Sillähän se oltiin. Ja kohta tulee, tulee, tulee noima juttu, kohta tulee noima juttu. Mutta tänne Janina Frostel. Ja kolmiin versio. Tää nyt ei ainakaan musiikillista arvioista, tätä tätä näin. Mikä nykyinen sukunimi on onkaan, minä muistan, joku se on. pitkä juttu, että mä en jaksa kertoa sitä kokonaan aikaisemmin, mutta mä oon siis ollut kolmekymppisenä Noimannin reppuselässä autiotalona aikana. Sitä, sitä, sitä paremmaksi ei kyllä oikein pysty pistämään. Olen nähnyt Ari Peltosen puotilassa. Oho! Kuoleman nästi suicide asu, jossain vaiheessa puotilassa. Ja noin näin on viettää sillä pikku linnassa Olutravintolassa, Helsingin parhaassa Olutravintolassa, Poitila ostella useaan aikaan. Ike Kanerva tuli suojella vastaan. moikkas, ei tunneta. Okei. Okay. Tuo tuolla tästä täs meikalaista vilkuillaan. Mä näytin niille Ja mä olin päättänyt, että tehdään nyt tämä lähetys. Ja seuraavaa tota, henkilöä ja sitten tässä niin tietämättä, että Toni Viikinkin Halmesto ha -Halme, on il, ilmestynyt kirja. Niin tota, laitetaan tähän nyt ennen kuin tehtiin toivoa Tässä on todellakin tyyppi, millään näkyä, että se musiikillisia asioita, ei nyt mitään muutakaan. ka? Huhaa! rakastettu Mä po tässä vaiheessa. Pitä, pitäisikö soittaa poikarakkaus sitten vikingin jälkeen vaihoston jälkeen. Esa sekä ansaut, ei saada saarenakaan, sekä musiikkilästo anso teidän hirveen suuret Kaivaa muuta mutta kyllä muutenkin mutta muuta karakteria kyllä löytyy. Minä olen bull ja, ja kaikki muuta on on shitia. Bentula, hyvä. Sillä ja minä, minä olen Lauta Lautamuu. Rasisti! Pilleri pelle! Mainet kauan se antautuu. Minä olen Persu Juntti. Jättiläinen Persu Juntti! Aasella heiloja! Aina ja tiedän, että olen mä Toni Halmehan on täysin suomenruotsalainen, tuota, niin hän on varmaan ainoa suomenruotsalainen rasisti. Kuvittavaa, että se vihaisi nyt ruotsalaisia ja sitten kuitenkin käyttää viikinki-liitettä. Ei suomalaiset ollut viikinkiä, ruotsalaiset oli. Turha naama aukon vaste, ole, ei okei, okay. Ei okei, kei, kei, nyt se laittaa kyllä sitten se... Kehässä on säännöt, mutta kapakassa ei! No ei, jo, on se huomattu, tai huomatti aikoinaan. Tosimies ei enpäinöi, se tälimättä lyö! No näin, antaa olla, eikö ei kertoo ei ihan hirveänä paskaa, kyllä ei kestää edes tässä ohjelmassa. Paistakaa, haitse... Monihan, Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Unelmien kotikaupunki on myös tunnelmallisten tapahtumien kaupunki. Porvoo Jazz Festival kutsuu nauttimaan viityisestä tunnelmasta syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porvoojazzfestival.com. Muistatko vielä, miltä tuntuu, kun kroppaa ei kiristä tai kolota? Helsingin urheiluhieronta auttaa sinua kolmessa toimipisteessä Helsingin ydinkeskustassa. Tutustu netissä ja varaa aika. Läänetään kroppasi takaisin nuoruuden asetuksiin. Helsingin urheiluhieronta.fi Kiitokia, kiitokia, kiitoksia, hyvät museissa, Olen, jossa, hyvä, museissa, Olen jossa, hyvä, kyseessä, ja, ja näissä Väinan päästä käsittämättä porossa voi sanotaan. Hyttä viimpi. Sitten täällä tulee katsoet, perjat ja arja. Vau, wow, mitkä linjat! Jyt ovat herätä, mutta parmer linjat tulevat samakostaa! Ja niissä todella sen venga! Ja niistä todella venga! Ja niistä todella venka! Saluta ja samassa kesä saa samassa kää. nyt jotain! Nyt kannattaa italialaisten paikutella prosakkopulujensa korkkeja Ja vielä tämäkin!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 Radio Kyllä ja julkissa äh, jatkuu. Tällä Johan tulee viesteen millään ei kaikki lukee tuossa on ja Jutta urpilaan seuraoilleen. Seuroinen ihalle lapsi ni sekoilua Korkeasaaressa vaihdomme perustelut. Tässä on sulle perustelut Jutalta. Tämä hän Jutsku teki tota ennen kuin hän ryhtyy ainakaan mikskään iku niin näkyväksi poliitikoksi. Ja joku oli yrittelut Toni Virtasen kanssa masturboinista. Se ei varmaan ollut ensimmäinen kerta. No niin, No näinpä se tuli selväksi. Ei kukaan puheenjohtaja valtaa eikä loistoa, varsinkaan valtaa etsi. Silloin Jutta... Tari oli hiljainen ja viilentynyt. No jäs, tuli vielä jotain Sanonko, että jo Eppunormali Juha Torvinen on eksän Proidin vaimon siskonmies? mies. Wow! olin alla. Mä oon joskus jutellut joku Torvisen kanssa tavastialla. Eikö moikannu? <lacht> Ei mitään sehän siis halunnut sanoa mulle mitään. Poikaa. Hutpaita. Kuuvillainen yöö. Tote miala, että olen käynyt stalkkaamassa Leonard Cohenin taloa. Kukka. Pelle miljoonaa on käynyt stalkkaamassa Leonard Cohenin tota, Se on se joku saari joskus, okay, tai jyrkkikin Korpulla se asusteli, niin se on siellä käynyt nuorena vielä. He etsivät toisiinsa kiinni. Katedraalin holikauten alla. Ystävyys, läheisyys, polika joka on yhteen ensin kietoutuneet. Voi edes Jokinen tarjosi jatkoilla vaimansa juomia ja soitti omia biisiä. Kevyt sika. No just. Ja Holmikaaren alla. Joo, ja sitten kun mietitään näitä levyttäviä. Tai tämä ei ole varsin levyä. Se ei sitten tiennyt tekevänsä levyä. Hei, mutta Mertaranta, sehän on sillä lailla muusikko taustaa. Sillä lailla muusikko se soittaa jollain jossakin bändissä, mutta kuitenkin. Tähän nyt on yks klassisestä näistä näin. Kaikki pitäisi olla kunnossa. Viehd ovat terveinä. Perttu häkkinen on laittanut kätensä sen mun hartiuilla lausun rauhallisesti, ei se mitään, iso jää. Tää on vähän huoltaa. ja osasto täällä aina olla terveinä, mutta ei se väliä. Mä kanssa Stockholm-diskotekissa yökerrossa. Seuraavana muistikuva kun Itäkeskuksessa oli olin hortolemassa päällä, niin naisten takki kokoa 36. Olen siis mies, enkä silloinkaan mikään laiha luikku. Laittoiko kuningas tyrmäys ja rikosliina ei ole vanhentunut. Tämä tapahtui varmaan 2006. Mutta sitten pitää jo rauhoittua. Jani Joola laittoi ja viestin Kaija Koukaassa hississä. Kumpikaan meistä ei ollut kaunis riihtas ehkä onnellinen. Mahtava, Siinä on paikka. Valopoto on julkisesta. Hellurei, Hellurei. Ja nyt lähtee. Hellurei, Hellurei. Kiitatkaa se kreppu. Siinä on paikka! Pesine! Uh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh se huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh Huuhin ei sitä, mutta lähetä liippasee, kyllä Lähetä liippasee kohta Sperea nimittäin tulossa jossain vaiheessa Kyllä Kaija Kolla on epämielestä Karme kokoinen perse, lantion varmaan 120 senttiä Ja elillä pituttaisi 145 senttiä Okei, kielenkäyttökin on kuulemma kaameita Se on joku pisi Joo, on sanonut, että, että mulla on hyvä piukka peppu. Toi on toinen niistä, No, mä olin lisäksi mi, mi, millä mä oon pärjännyt, tota noin, pärjännyt. Mä olin silloin 30 Elikkä nyt on vähän mutta Kuinka monen persettä on katakärkkäiden kehon kysypähän vaan Hyvä piukka Peppu, muista sitten! hyvä piukka Peppu Meidän turnekeikalla mä en kestä ja mä voin kertoa, mitä mun kesää kuuluu. Mä tota noin en oo käynyt golfaamassa. Eikö oo käynyt Helsinkiä pitämällä yhtään missään, mutta ihan toukokuun lopussa se oli melkein kesä alkuun, niin kävin Vantaalla. Lehmän lakki pois päästä. Peltto Virtanen kysyi jotakin kerran kyytiin. Ei mennyt. Ja voittaja, onko FX viestin. Sami Hyypia on ollut mun pitkän matikan sijaisopin Oho! Löytyisikö jotain vanhoja, vanhoja tota noin... Vanhempaa porukkaa, joita jo jo jo pelle pellemiljon opettanut sen vuoden verran, kai sija sopetti on, on, on. Yes. on, come on, come on se hymyilee aina jotenkin pervosti, okei. Okay. Ah. Oh Ehkä liidaan, ehkä liidaan. Mikä viesti? Tiina Lillakin jäi luokalla, joten pääsin sen kanssa samalle luokalle oppikoulussa. Oho! Ehkä liidaan, mä jätkä, joka mummo eh... Joko on nähnyt meikäläisen, siis Ari, Peltosen, Ari Peltosen, tällä kertaa äh, paita päällä ulkona. E -pap -pap -pap. Hey, hey, hey, Thomas Nevallinna käveli baariin, Flemarilla uhki ilmaa ja tsiikas epäilevästi pälylen ympäri ja käveli ulos näästi laittoi viestin. mä, munki, munki, munki. mä muu, muu. Ja eiköhän Hintsanen kanssa me tähän samaa soopa-osastoon. Huone sataviin. tekemään levy saatana, terkkäri Mä ensin minulle, niin tosi olikin jo jatkoa leikin, mä näin vihreätä sinulle, ja syvä intohimo meidät jo veikin. Ja Tampereella sitten puheen ollen, niin piti soittamani, toivottiin Facebookissa etukäteen tota Mikko Alataloa. Tässä on kyllä levy oli, mutta ei löydy levyä sisältä. Mutta minä pidän nyt sitä tässä kädessä. Tästä löytyisi onnistaa. Ollaan sitä nyt niin eikö Kyllä sitä nyt ollaan niin neekeriä. Tässä olisi vierailla, jona Juise ja kikka Piru, ei pysty laittamaan soimaan. Ei ole levyä. Mutta pääsi vähän mainostamaan. Anssi Kelan ensimmäinen vaimo opettanut mulle uskontoa. Okei, okay, tuolla Sirs Mokolot laittoi tuo viesti. Yllättäen Asikelalla on ollut Aira Samuliin pysäytti mut vuosia sitten lasiporat edessä ja sanoi, että piristynyt nuori viesti. Aave viesti. Mulla on joskus mä oon tota, ollut TV-ohjelmaa pitämässä ja haastelemassa Aira Samulia ja Ari, minä Peltonen tässä näin. niin, niin, tota, no, niin se, se jostain syystä, se, se hametta, joku, joku ei ole sopinut tai, jotain, tai se mikki piti laittaa jotenkin niin, että se... Puoli minuuttia ne lähetystä, niin se, risu, ne, se haveissa pois se oli pikkuhousuisillaan siinä, niin... Ja, äkkiä laita, Jumalautani, niin entää se haven päälle! Kohta alkaa, kaikki näkee kaiken melkein siinä, niin... Se arja oli, se oli jotain 70... Uh, niin, se, oli, se oli se viittä sekuntia vajaa, että... Uh. Se, se on ihan oikeesti. Uh. Minä Hapsalon moikka takaisin joskus mulle töölössä ja paskoi housuihin niin ja laittoi viestiin. Oli kisallissa ja näistä laittoi viesti ja oli Jari Kurja ja Kristian Ruuttu hyppimässä rappusia kyykkäämässä ja pingistä. Okei. Okay. Mä oon kerran poistunut Pataa s kukassa ja yllättäen kukassani olikaa edessä toi äh, tämä, tämä mikä tää, tää tää, Karalahti, Jere Karalahti, yllättäen käännissä kuin käki. Tämä oli Jari Peltonen viesti. Seppo hovikoitti, Rappo viesti toiviestin, Seppo hovikoitti pokailla mu, mu, mutsia kaivohuoneella 70-luvulla. Ei lähme niin Seppo tokas, et sä tiedä, kuka mä oon. Pappiiripäppä, Park. Mä veikkaan, tämäkin osittain kuulu sellaisen sen tota no että jos levyöt pääsyt tekemään ilman jotain muuta tekemään. tässä on tässä on mukana rushing guerilla <tos> No! No you on, no you on, die herrasputa con bigo capra no me derro. Amenas <laughs> nahan, no nem. No you on, die herrasputa con bigo no me minä sinä hän emme te Tämä tuo se, nämä no ne. Nuojutte, herasukka tumpi ja joka minne rakon. Kägedä kägedä. Hah Herranen aikaisen tämän raukan laittoviestin mun alaasteen ala luokkakaverin lätkäri isän koira Oli Daruden Sunstormin musavideolla oh, oh. On sanonut, toi kiitos koska laittoviesti on sanonut Saulille Niinistölle potolla pöydässä Että yritän nyt saada toi Kari häkämies kuriin Sauli sai, tuli viesti loppuun pada, pada, pada. Raisa laittoi Kinnunen pyysi kerran röökiä q luvulla oho Vautsi, Malla laittoi viestin on hakenut mua tarsimaan. En mennyt Nousta sylös Noin pää. Tässä on nyt se Speed Peisainen <tulun> Lisbeth laittoi viestin Mun poikaystävo on nähnyt Hektorin takapuolen <tulun> No, mä olin tota, siellä rasismin vastaisella keikalla, niin huomenna, ku, kuinka Minttu Vesala valokuvas Anssi Kelan persettä. Minä Ari Peltonen, Ari Tauski Peltonen kertoi tämän. Minä. Minä, minä, minä Tauski, Tauski, Tauski, Tauskipa Tauski. Harhalaittoi viestin, Rasmuksen basisti, basisti on sanonut mulle tavastella, että sun katsis lähtee himaan, kun oot niin kännissä, wautsi. Tässä taas niitä, jotka on päässyt ihan muista ansioista kuin musiikillista. Tässä on Eddie Edwards, maailman vuodon ja Tämä on tehty joskus luvulla tehty. Marko laittoi viestin. Viime viikon torstana Jussi Lampi tarjosi mulle olue roskapankissa. Vau! Tote Mielä laittoi viestin. On pessyt käsiäni viereisissä lavuareissa Pekka Hauston kanssa miesten vessassa te naispuolinen henkilö. Ja kenellä vetsäksi laittoi viestini? Tähän on Jeesus. Vanhempieni koiran emo oli Turkka, oli koira ja koiraa, viestit viestin. Tästä tulee sellainen. Me ollaan julkiksi kaikki kun oikein on pelkkää paskalistaa kuunnellaan. Täältä löytyy tuosta toinen kappale nimittäin. Onko sitä, tätä jo toivottu Toivettiin, että tätä, tätä lähtee soimaan. Ice hockey, toki. Ice hockey, on siinä jokin. Ice Hoki, totta toki. Siinä on se jokin. Ja nyt tulee tuossa viesti, nyt ollaan hiljaa, että Mikko, Mikko laittoi viestin, minä että tätä vielä lukenut, samalla. aki kaurisimään kanssa rupattelin koronabarin terassille, joi viiniä pullon suusta ja tarjosi makedonialaista tupakkaa. Okei, nimittäin tämä on meikalaisen paras tota, tota, tota, tota, niin, niin, tapahtumaan, mitä on tapahtunut osoittautui, kun olin muuttanut nykyiseen asuntoon, niin siinä oli sitten vieressä asunut, oliko sinä asunut ihan, niin vi, vi, vi, ihan alusta lähtien, semmonen 80 pariskunta, niin kertovat, että siinä samassa kämpässä on asunut Aki Kaurismäki. Minä asun samassa kämpässä, missä Aki Kaurismäki opiskeluaikoinaan asui ja on siinä ku, siellä kuvannut myös ensimmäistä elokuvaansa. Minä olen, mulla on Aki Kaurismäen kamppä. Papa! saitto hän on Ahtisaaren kanssa puhelimessa. Alkoi Kieto ja kohta kuunnellaan sitten tota doni, se naikodin ussikku toki Pidä käden, Didi! Mitäs laittoi? Ville antoi reilun jummarahan minulle kerran. Okei. Vau, sipaansi. Me järjestettiin Paskalema aikuiselle konsertti. Paskalistan kanssa, niin takahuoneeseen tuli Ville Valo, joka päätyi sitten ton ähm, Ile Vainion kanssa lavalle juomaan viiniä. Me oli A Peltonen viesti, tai jälkemmäinen BB viesti Aa, Ai soki, ai soki, totta toki, ai soki, on siinä jokin. Ai soki, soki, totta toki, siinä on se jokin. Ai soki, ai soki, totta toki, ai soki, on siinä jokin. Ai soki, ai soki, totta toki. Ja jos nyt mietitään että turhia julkiksi, jotka on tekemään levy, niin Johanna tukiainenhan se on. Ja sopii, sopii myös kappaleen yllättäen kappaleen, niin mitä hän näe, eli lööppi julkis. Huomatkaa, joku laitunut Facebookiin viestin, että oli jo, ollut, jo, joku oli ollut ala-astella samassa musiikkiryhmässä Johanna Tukijaisen kanssa. Ja Tuksu kuulema, tai yhdessäkin kuorossa, missä Tuksu ja kuulema ei ollut pahimmasta päästä. No, sen jälkeen on tulolla kyllä mentyä alaspäin ja lujaa kuureltaapa. Ylätti julkista, että teille on, joskus oli ehkä viaton aika sellainen. Toste. Ta Jummituuhan on niin, niin vitusti tämä saatanan elämä. Mieluummin sitä viettää aikaa ystävien seurassa kuin turpaansa ottaa. Radio Helsinki. Taajuudella 98,5. No, Moi, briefasin su äsken siitä keisistä. Otatko kopin siitä? Mm, Hyvä. Uh, Buka meille brainstormit ja sovitaan next uh, Asap. Uh, Pakko ehkuttaa sulle. Uh, Tiimi antoi eilisen isolle pitchille 110 uh, uh, prossaa. Sitten me ja verkattiin Manalassa vissiin aamukahteen. Uh, uh, Ihan Next-level-pöytiin tarjolla pikkutunnelle asti. Uh, uh, Kreattiin Manalalle samalla myös uusi slogani. Tekatää uh, uh, helvetilliseen janoon, pirulliseen nälkään. Joo. Manala.fi M-Barin Hand Claps and Finger Snaps juhlii kolme tämän viikon lauantaina 29.8. Illan pääartistina ruotsalainen Monitor 66 tarjoilemassa nostattavaa nuudiskoa. Dekkien takana myös klubin residentit. Tsekkaa lisätiedot www.ambar.fi. Laussa yleisön hurmannut Elefant palaa syyskuussa Suomeen. Elefant nähdään ensimmäisellä omalla Suomen keikallaan Tavastian Lasarmehussa perjantaina 18. Päivä syyskuuta. Hankin liput ennakkoon tiketistä. Lasarmehua tarjoillaan myös Radio Helsinki kanavalla joka perjantai 7.9. Mikä tämä Lasarmehu juttu on? www.lasarmehu.stet. Olai, olai, kislä. Axel kallela kansallistaiteilija, visionääri, rockkari. Wien Passion 10. ja 11. syyskuuta. Tanssin ja musiikin huikea matka Gallen Kallelan teoksiin. Liven valtari ja maestria ja jousi kvartettiin. Liput lippupalvelusta. Hei rakastaja, tiedätkö mitä Suomalaista leffast puuttuu? No? Aitoja rososi Joo, sellaisia pitäisi tehdä. Äläpä. Hei, mitä olisi tietää meidän stadiltä näyttävää soundaava maaginen yhden seikkailu? Tosi hyvä. Hei, me voidaan pitää enskari 25.9. rakkautta ja yhteydessä. festariyhteydessä. Nätti, nätti, Huippu idea. Järketaan sitten kanssa Radio Helsingin kanssa enskari kaupunkilaisille. Todellakin. Hei, meillä on 48 päivää aikaa tehdä pitkä leffa. Tuu mukaan jeesaamaan 48dayfilm.com. Iisa tässä, moi! Mun uusi albumi Kukaan ei kenenkään on nyt julkaistu. Käy ostamassa levykaupasta omaksesi tai kuuntele Spotifyssa. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. <tys>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 ja tästä noin vielä viestiä. Ruopes vesi vesijuoksi vihaisena näköisenä vastaan uimastadikalla näistä laittoi niin, viestin. Ja lala laittoi laittoon viesti, että olen tehnyt duunihommaa Gennari -ti Timo Shenkolle. Oho. Niin on Miikko on ollut Markku Toikan se, luona jatkoilla. Soitti ilman paitaa se, <suh> sähköurkuja toikka <elmeisesti>. <suh> Vittu. Olen nähnyt Serun livenä, sen huivi on pidempi kuin parun Kiitti pätkä. <laughs> Lähdin tästä heti tästä. pois, tuli viesti. Kuka vituu Seu? Tuli Eppalta heti kommenttiin. Vitusta tänne tultiin. Ja päin vihtua täällä myös menee. Näin, äh, näin Henkka hyppäsi Flowssa tuli tuon viesti. Heti, heti meni fiilikset koko loppufestarin ajaksi. Voi olla, että ne voi ostaa enää koskaan koska F-lippua, koska Henkka hyppäsi lisäätyy siellä. Niin, me eikä läskään. Fransiin on lähden Mate, Pate Mustajärven selvän. Oho! Ettei suostukkaan akkuun. Laliisa laittoi viesti Sofi Oksesta nähty sörkän Alepassa. Oisko muuttanut, kun ei ole näkynyt huudella viime aikoina. Joo, mäkin näistä. sitä aika montakin kertaa kallionkirjastosta yllättäen. Musta poika aina vaan, niin paljon... Ja Toffili laittoi tuon kommenttiin, että Fransin on nähnyt tuon muistapattin mustajärvensilvänä. No nyt! Tuli kommentti ei, ei nyt sentään. Matti kun Hytönen leikkeli kampissa vastaan ahkatakis. Okei, mä oon nähnyt sen tuossa Aapeltonen tuolla, tuolla uh, Hesarin Alepassa. Musta poika aina vaan, niin paljon Onko Paavo Väyrylle Tuli kysymys, että eiköhä, eiköhä, en tiedä, no, ei voi tule mieleen, mutta eiköhä. Vittu. No vittu nää. Ja seuraava viisi se otetaan koko, joka helvetin lähtöksessä ja koko loppuvuosi todennäköisesti. Oli aihe mikä tahansa. Kaveri on nähnyt Christian Meurmanin kikkelin. Fransin on laittanut viestin. Oho! Rakkaan teen, vaikka päivämäärä on ohi ajan. on laittanut viesen olen imuroinut noja jossa Kekkonen on istunut. noen Vaikka on merkki väärä. Ja hiha laittoi vie sen, hieno nimi, merkki tuo hiha. Tutton on herännyt Hannu karpon käympiltä. Käy, kun alta ei näy, edes sitä tiski harjaa. Kun on vaihtamatta lakana, no ei menty sinun luo oi. Mun eksä tarjaa Elvis oli, oli Helsingin kadun Alepassa, osti kulutusmaitoa. Joo, mäkin näin Elviksen. Se oli viikko sitten, viikko sitten oli täällä, täällä kalaseltamassa päin. Mehtorha-asemalla. <tos> J. Hamilton laittoviesin. Mä oon kävellyt Hesarin käsin näkemättä Jussi Lampea. Se oli saaputus. Mä hän kommentoi, että oho, tohota noin. Sulle hain. Kävöit sun lasta, jatkettiin meillä kylmää vappua. Pyysit romantiikkaa, sanoin ootan, laitoin soimaan kaijakota. Itkit yhä Kekelaitto Kekelaittoviesti tuossa vähän aikaisemmin. Kaveri pokas aikoinaan baarista, baarista puuman. Mentiin jatkolle jonkun taidegallerian takahuoneeseen. Menoa oli. Aamulla kuului etuvelta paukutus. Kaveri siikas varovasti takahuoneen puolelta. Siellä oli Jari Kurri. Tuli kiu kiire. Ollaan Liisa-laittu viestin. Mun kaverin Ka serkku Eksä esiintyy Elviksenä. Muuten oin on nähnyt sitä koskaan. Eks, eks, tää elvissä yksi mikä täällä pyörii, Eksä on jostakin Syyriasta kotosin. Muuttanut joskus pari vuotta sitten. Se on suomalainen gimmafrendi. Tää Elviksestä. ei jatkeillut koskaan kulkaa Elviksestä. Se oli ihan täysin tuoteenvoita, mutta suomalaisessa Mimmin selviksestä niin Sitten se soitti sille Elvistä, ja se ryhtyisi Elvis-imitaattoriksi. Mä homman isomman asunnon. Ihan viesti Luulin, että liikennevaloista, oli, että liikennevaloista oli vastaan venäläinen ilonainen, ilonainen olikin Michael Monroe. Isä puoli. Isä. Joo, mutta lähetetään nyt, lähetetään nyt sitä ää, Petri Nykodin uutta sikkoa. Sitä odotilassa kuunnellaan Cheekin uutta sinkkoa, mikä se jo viime viikolla. Cheekiltä ilmestyy loka, eh, lokakuussa uuslevy. Silloin se koko lähetys pelkästään se uutta levyä. Sitten mulla on vahva siihen, niin. Yeah. Yeah. Yeah. Aina se kamera laulaa. Jos on ollut kylmä, ilman mua ei tarvi enää palella kaua. Ei ollut koskaan parempaa saumaa, sinne reillä kaveta kaulaa. Oli pakko kavella kaukaa, lähi maailmat hakemaan rauhaa. Ja jos puhutaan on... lööppi-julkiksesta, niin kyllähän sikulit sikulit sikulit sikuli kuitenkin pitty tulee tässä näin pitää noita notaidtämasti. Toi tonne artu juhlinta. viskari nyt ei niikään. Siitä sen pysyvämpää onnea tuskin saan. Kukin täällä pello omalla tavallaan. Iso uusi keekki! Missä sitä viime viikolla? Star. Tähän elämään ja puolis taatomata kiinni illan pimeä tunterä kelainen Usum laittoi Kekkonen on sanonut mun lapsuuden kodin saunassa. Eikä mä kyllä enää ole samat la, la, la, lauteet. True story. No Kekkonen on Kekkonen varmaan sanonut joka helvetin saunassa Suomessa. Siellä missä mun sydän on. on. Että sä oot hukas ilman mua. Olenkä nyt Saantiksessa saunamassa Kekkonen vanhalla panosauralla, missä se vietti iltaa rakastajien kanssa. Lars laittoi viestin. Luksusta on uuden uuden levin nimi. Tuossa oli viesti. Olen nähnyt Makkosen, eikä Monroe on menossa toista talvena. Hotlan respasta hissiin kaksin. Ei ollut oman Böönän kanssa. Huom, huom. Seiskaa! Tuli viesti. No niin, mutta hei, nyt se Naikor. Ei, no tätä vielä kuulkaa. Yllättää. Hoppa, hoppa. Tämä on että taas alkaa huolimalla olla omaa nimensä yllättäen. Mutta tämän jälkeen, tämän jälkeen, mikä viisi on, että päivitönsä sen. Se räjähtää meidän! Ja siinä on kyllä semmonen tapaus, kyllä, että ei kerta kaikkia olisi päässyt levittämään, ja poliitikko. Mistä kunnista, niin paljon meikkiä, ettei kukaan enää tunnista. Tottunut kaikki. Joku väittää, että se on nähnyt mut paita päällä, aina ja paskaa. Skujen kahista, pilatskumpaa, etkä maksa veroja, maistoi vähän... We uh -huh. laittoa viestin Liisa Mustonen antoi mulle pahaa silmää, kun ei onnistunut pokaamaan komea tämän miestä. Oho. ei Oho! Täällä on sen kuoppiksen noin rumpalin kanssa ja sitä ennenhän se oli Jussi Sydämään kanssa. Ne vois harjata Mustonen Liisa. Nyt niin, niin nykyään, se on Kuoppa-mäki-sukun nimeltään. Tuossa, kun mietti, että miten se tämä on homma oikein ennenkään näin se meni. Muinen rahoillakin laittautua. Luotto tieto, ei haittaa sua. Koriste koiras ei osa haukkua ja mun Ja kaikissa parissa oli tuo puupan kommentti, mikä oli tullut tuossa, unohdin lukea sen jälkeen. En ole nähnyt ketään ikinä. Niin sitä, hyvää puuppa! Kadehdin, kadehdin! Olisiko tämä pikkuhiljaa nyt tässä näin? Pärän paikka, pärän paikka. Näästi on laittanut viestin. Olen yrittänyt olla mielenosoituksessa, missä ei esinyt perface. Ei onnistu! Kuulutaan enemmän kun ansa. Mikko laittoi vielä, niin turkka tuli kadulla vastaan se näytti suussa, niin näytti suussa, että vaihdoen puolta. Se ei tullut Ronaldo viemään suomona Monakoon Ja enää mikään sussa. Ei sunoma ole. Tuosta nyt pieniä. on aika nostaa ylös. Tätä ei enää kovin usein tuotettua, kun parää on nyt on pois, lopettaa. Mutta noin puheenjohtaja, hihuleinen puheenjohtajana nyt tulevana viikonloppuna, niin ei sen mölätyksiä niin paljon enää sitten noterata välttämättä, niin tähän näin loppuu. <tuh> <tuh> tuli, että mustonen eros Kuopammeesta 2008 Wikipedia vielä oli siis sauma. Okei. Okay. Ja Goli laittoi vies, että kaverit sen kanssa jatkoille. Ilta päättyi kolmen kivaan. Okei. Okay. Ja kun täällä biisi lähti soimaan, niin Raisa laittoi vies, sinne. ei helvetti. Isoji kysyi, tuliko viimeen viimein kaappiin, kun lähti sateenkaiden toiselle puolelle. No ehkä. Pois jäisi kaikki suru. Aidollisissa kilpailuissa Agnes nähty Kampin K-kaupan kassalla suluissa töissä. La Liisa laittoi viestin. Marjatta laittoi viestin, että olen pyytänyt Pate mustajärven apua bensakorkkiin juuttuneen autonavaimen irrottamisessa. Hyvä, että loppuu tää sentään tämä. Kiitos, Arska Malla laittoi viestin. No, no yritä olla hyvä. Soita vielä mikkosia. Eikä soita! Transsiasi laittoi tuohon noin. Sitten tuossa tuli Paavo arhimäki viesti Te voitte lukea se tuossa noin. Ää, nii, tuota, tuli, pitäisikö ottaa arhis mukaan tsiikkispessuus? Pitäisikö tästä suunnittamalla sontana, mitä löytyy, mutta enpä tiedä uskaltaan, tulla. Juttelin kyllä kanssa ää, tuolla rasismin vastaessa keikalla silloin hukaisesti suuri piirtein. Hän ei pidä Jukka-pojasta. Ja hutsulaito-viestin eilen nähty tauskin ruskossa selvänä. En uso. No niin, se oli tässä Tauski, tauski kiittäjä ja kuittaja. Ari Tauski, peltoni hyvästi. Herran, se oli julkispessu. Mitäs tässä muuta kuin eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä potaissei oikein kunnolla? Ja nyt lähti!